Ik ben er in de salamassa, ik ben er in de salamassa, Zoezi la kubomoya nyumba ambazo zimejengwa kinyume cha sheria umezinduliwa rasmi Jumatatu hii Kaskazini mwa la Bujumbura raya ambao wamebomwa majumba yao peke yao wasema kuridhishwa na hatua hiyo huku akiomba kupewa majibu na watala wa Wizara ya ambao wanaendesha zoezi la ukaguzi huo Nalo shirika Folikon F na mbalo na pigia vita upendeleo naona kuamba kuhamishia majaji semia kufanya kazi siya adhabu toshelevu wanaomba shirika wizara shiri ya kuendesha uchunguzi na katika tarifa hito kujuzeni changamoto ambazo zinakabili ukupasaji habari wa michezo nchini burundi Kwa haya na mingineyo karibuni jina langu Moize Misago mitambo yangozo anabi Serafine Hakizimana Isanga. Habari kamili. Tukanza katika ukura sawa usalama ni kwamba mtu moja mefariki wengine wawili wa mejeriwa vikali kufuatia ajali ya barabarani imetokea subu ya jumatatu hii kwenye barabara ya saba tarafani gihanga kwenye barabara bujumbura chibitoke kulingana mashuhuda mahali hapo gari limekuwa likitokea bujumbura likiwa kwa muendo kasi limewagonga watu watatu kuwa kwenye pikipiki. Moja katiao amefariki papo hapo wengine wawili wakiwa katika ahalimbaya wampele kwa hospitalini. Wakazi wa gihanga pamoja na viongozi wa utawala wanataka maafisa wa polisi wa barabarani kuchunguza kasi ya gari na piki piki. Na kiwango chao kezaji kilichori kodiwa na kitengo kinachousika na okuzaji wa kezaji katika mwakao alfumbinaishirina alfumbishina moja ni asilimia 37 na kampuni 62 zilinufaika na vieti vya ustahiki. Katika kikao naondishi wa habari jumatatuhi, mkurugenzi wa kitengo api ameleza kuamba kiwango wichocha chini ni kutokana na kuwa kampuni nyingi ambazo zimeomba vieti vya muda ziko muanzoni mwa kutekeleza miradi. Katika awamu ya nea mwakahu, Dezire Musharise anasema kuwa Asilimia 47 ya matarajio imefikiwa lakini aniripoti kwamba utowaji wa ajira umefikia zaidi ya asilimia 104 ya matarajio. Nakata ukura sawa biyashara ni kwamba makubali ya unekatutia wafanya wa Burundi na wa Tanzania ya nafaida nyingi kwa warundi kama vile kuezesha bitha kutoka na kuingia nchini Matamshi yake Antoine Muzaniza mwenyekiti wa chama chafanya wafanyabiashara wa Burundi akobu anabainisha kuwa matumizi ya Ziwa Tanganyika na njia ya reli ni rasilimali kubwa tumsikilize Antoine Muzaniza ni mwenyekiti wa chama chafanya wafanyabiashara nchini Burundi. Iyo mkataba itadusaidia sana kuhusudu tupate gisi tunaweza kusafirisha vifaa vietu kwenda inchi za inje na kutoa inchi za inje kurudi burundi munajua kama burundi haina muungano direct ya kutoka burundi kuingia kwa baharini sasa tanzania iyo ikokalibu na baharini imekubali kudusaidia sana vile tunaweza kupitisha hizi bida zetu kutoka inchi za inje ama kupereka vitu za inje munajua kama kuna iyo mkataba itadusaidia tena vile president wa tanzania amesema itadusaidia tena kupitisha vifa zetu kwa hiyo wanaita shamedefer iyo inapitia kigoma Alafu na Kigoma amekubali kama Kigoma watajenga pot ndio isaidie inchi 2. Na hapa Burundi tumekubalia kama tuko tunajenga hiyo inaitwa frizon pa Gatumba ndio tuone kama vitu ambao tunataka kupereka inje ama vitu zinatoka inje zinakuja burundi ndiyo zipitie kwa hiyo free zone munauna tuko karibu ya RDC na tuko karibu ya Tanzania na vifaa kutoka hapa binaweza kufika Zambia after Zambia binaenda kufika South Africa sasa hiyo yote ni advantage tukutunayo tunataka kabisa ndiyo tuitishe wafanya biashara kutoka inje ya Tanzania wakuje burundi wa investi burundi burundi kuna advantage kubwa kama unaleta factory iyo itasaidia inchi ya burundi kuenderea kwanza kupata kazi ya Burundi na wali wafanya biyashara wadogo wadogo wanapitia Tanzania na wa Tanzania wako hapa burundi wote nafikiri itasaidia hawatu kufanya biashara muzuri huyo amesikika ni Antoine Muzaneza ni mwenyekiti kiti wachama chafnya biyashara inchini burundi akobu na hakuna riputi waongeze kulabia bithama itajium kuwa anichibitoke hususan katika matarafe ya rugombo pamoja na buganda Kwenye baadha bidha bei ime ungezeka katia mia hadi mia ne ama kwenye mkungu wa ndizi hadi alfu sarafu za burundi. Baadha ya mkua huo waleza kwamba imekuwa vigumu kwa ukuudumia familia zao. Afisa wa wakili mufugaji pamoja na mazingira mkua ni humo ana baini kuwa bidha zizo panda bei. Nizile ambazo hazipo kwenye msimu wake wa mavuno. Nilipote yake Alex Indaregije inasomo na Jamaridhiane ngenda kumana. Bei za bidha tofauti za chakura zimepanda maradufu katika soko na maduka tofauti vinafuzapatikana mkwani chibitoki mahalibi bi inchi ya Burundi. Mufano ni kilomoja maragwe ilio kuwa ikinunuliwa elfu moja miambiri ambayo kwa sasa inanunuliwa elfu moja miaine salafu za Burundi. Kilomoja ya mchere ya uzo kwa sasa elfu moja miasita wakati ambapo apu awari kilomoja ya mchere ilikuwa ikinunuliwa 1100 hamsini Mukunga wandizi uliokua ukiuzwa 1100 kwa sasa unanunuriwa 1112 salafu za burundi Kilo moja ya viazi muvilingo Iliokua ikinunuriwa 106 Kwa sasa imepanda gufikia kiasi Cha 19 salafu za burundi Fungu la matunda lililokuwa Likiuzwa 105 katika soko la kisasa Linarupatikana mkwani chibitoki Kwa sasa lanunuriwa 111 Bavi, ya biashara wabida hizo katika soko la chibitoke wamedufamisha kwamba walipandisha bei Gutokana na Wana wanazonunua kwa bei kubwa bida hizo Gutoka, kwa wakulima aida wafanya biashara hao wanadeldisi kwamba walipandisha ili na wao waweze kupata faida. Kwa upande walaia wanautumia bida za chakura wanaeleza kwamba halihio ya upanishwaji wabida chakura imendelea kuzorotese maisha kila siku wakati ambapo wanakumbwa na hali ya ufukala. Afisa wakirima ufugaji na mazingira mkwani chibitoki anaeleza kwamba chanzo cha chaupandishaji wa bidahizo ni kutoka na najisi kwa sasa hatupo katika musimu wa mafuno. Aida bibi atrisi nyabenda anawatuliza nyoyo wakazi wa mkwa chibitoki agifamisha kwamba watashirikiana na viongozi tawala ili wanaupandisha beya chakura kiolela waweze kudhibiwa kulingana na sheria. Shukran Jamarifiane, ngenda ku baada ya mapumziko kidogo tu tunaendelea. Leo isanganiru ni kiboko yao. Iko ni sabana 7:30 twende na tarifa hii shuhuliza ukaguzi wa zoezi la bomwomboa nyumba zilizojengwa kinyume cha sheria. Zime zindulua rasmi jijini bujumbura, mtani butelere katika tarafa na hangwa ambapo maripota wetu ametembelea. Raya waliobomua nyumba zao, wanadaye kupokea vema zozi hilo. Walakin raya hawa nasima kwamba kutopiwa majibu na watala mwizara mambo ya ndani imunawati ya kofu. Pindi wanahajia kujenga tena nyumba zao, wanahomba kupewa jibu la ukaguzi huo ome nduwayo. None mruu mga anya, jewe humge negihugu. Miongoni mwa waliobomolewa nyumba zao wanaeleza kupokea vema tathmini ya namna operesheni livyoendeshwa. Raia wakata kiangia kwanza mtaanibuterere Wanaeleza kuridhishwa na kazi nzima kwa muktada wakueshimisha sheria Wanajuza hata hivyo kuwepo huenda Makosa ambayo yalijitokeza Kipindi ambacho waliofanya vipimo vya awali Walilazimisha baadhi ya mnyua kubomolewa Labda kabla ya kuelewa ukweli unautakiwa Hata hivyo raya hao wanadai waendesha tathimini Watokia mtaani hapo wakiliwa Kifahamisha endapo sheria za ubomawaji zimetekelezwa ili kuwa makini zaidi. Baadi wanataka kujua kama mita walizoziacha mbele zinatosha au kama kuna hagia ya kurudi nyuma zaidi. Kuhusu masualahayo, wataalam waliotumwa na wizara yenye dhamana ya maendeleo. Wanaeleza kufika mahala hapo Buterere ili kufanya tathmini ya yaliotekelezwa katika maanti kia kuezesha aliwatuma kupata takui musahihi. Raya hao wanahitaji jibu malidadi kwa muda muafaka ili kuwezesha wengine ambao bado hawajajenga upya kujenga kwa kueshimisha misingi ya jibu litakalotolewa. Shukran ome nduwayo. Ama nakufamisha tu kwamba moja kati wa wakilisho wana nchi. Anakumbusha kuwa hatuwa za sirikali. Zina stahili kuzingatia maslahi ya raia. Panfil Malaika anona kuwa kabla ya kuendesha zoezi la kubomoa wamiliki wa nyumba wana stahili kuonesha hati za ardi yao. Anaona pia kwamba zoezi hilo. Zina stahili kuendesha bila upendeleo. Tumsikilize anatafsa na muzetu Urumi Walde Niwabivuze. Kwa hali tijeko eh, tuato yeko. Eh. Kuna sheria ya ujenzi tulio pasisha mwaka ufumili kuminasita. Ni sheria Nambari moja, mkwaju tisa, ya kuminamili agosti, inayoreza kanuni ya upangaji migi, makazi na ujenzi chindi Burundi. Ni sheria bora maana imetungwa kwa madhumoni ya kupata migi ilio ratibiwa vima. Tukizingatia kipengele cha tisini na nane, ndipo tunakuta ya nae usiana mita zinazo taywa aya pili ibara ya kwanza ndipo wanazungumzia mita zinazotakiwa kuachwa kwenye barabara katika sheria ya ardhi wanasema kuwa kwenye mita hizo ni nafasi ya umma hakuna mmiliki wake isipokuwa serikali Sisi sote tunasehemu kutoka na fasi hiyo, kiasi kwamba hakuna mtu anayiruhusua kuwa miliki wake, isipokuwa raisi ambaye anaweza kubadili na fasi hiyo, na fasi hiyo ya uma kuwa binafsi, anamamulaka ya kuipatia raia. Kwa hiyo ni kuchunguza endapo wale na hati hawakupewa viwanja na raisi kwanjia hiyo, la sivyo hawakuzingatia shiria. Jambo ambaro na dhani ni ni kuchunguza karatasi hizo kabla ya kubomorewa Lakini kulingana na tarifa tulizopata, Walipewa muda wa kujiaanda ila wengi wa naramika kuwa Ulikuwa hautoshi, wala kushauliana Huenda hawa kupata hata muda wa kuchunguza karatasi Kazi tunayo dhani ingetangulizwa Kwa kawaida sheria ya sirikali ni ya sirikali Na inaichukua kwa faida ya raija Huenda kukawepo mararamiku hapa na pali ambako kuna wanao bomolewa, Lakini horofa zikaachwa kama ni hivyo mta naweza kusema zoezi naendeshwa visivyo maana hapaita jiki upendeleo. Na asasi akiranya na piga vita upendeleo folikon F inaona kuamba uhamisho na ufanyo kwa majaji wanaongoza mahakama zashini na katika manoto fauti sio athabu toshelevu katika tangazo kwa vimbo vya habari jumatatu hii Girada hakizimana mwenye kiti wa asasi hiyo anaon, anaomba uchunguzi ufanyike ili wakalifu wadhibiwe kwa mujibu wa sheria Ama wizara sheria inahakia kuhamisha au kumisimamisha jaji katika kazi zake Matamshi yake mwenyekiti wa jopo la mawakili wa bujumbura Bada ya ohamisho wabadhi ya majaji ambao ulitekelezwa na wizara ya sheria wakili Jean-Dodier Muhudenge hata hivyo anaarifu kwamba wale husika lazima wajulishwe juu ya maamuzi hayo na kwa kuhitimisha tarifa hapa ni kwamba ukosefu wa nafasi maalum iliyotengwa kwa wandishi wa habari za michezo katika viwanja na mshahara wa kutosha ni baadhi ya changamoto zinazozuia maendeleo ya michezo nchini Burundi Ili kukuza wandishi wahabari za michezo, Evarise Ndikoba Nyanga, Makamu Kiongozi, wachamacha wandishi wahabari za michezo nchini Burundi, anatoa wito kwa serikali, kujenga viwanja vina vyo vigezo, ama wako wameenja wa vimbo vya habari, anawataka kongeza mishara ya wandishi wahabari, tumsikilize. Hali ya kutangaza michezo nchini Burundi ni hali nzuri inaonekana kwamba watangazaji wa michezo wanaofanya kazi wanatumia nguvu kufanya kazi hiyo na ni wengi tena inaonekana kwamba watangazaji wengi wanapenda hii kazi ya kutangaza michezo ni changamoto zipya ambazo zinazorotesha tasinia kutangaza michezo nchini Burundi inaonekana kwamba watangazaji wa michezo uh, ni wengi lakini inaonekana kwamba hawapati mshahara wa yani wanatumika wanatia nguvu zao lakini mbo vya kutangaza naona hawe wapati ya mshahara wakutosha lakini wanafanya kazi viti zio na nikipia ambacho kinaweza kikafanyika hili segitai songe mbele nchini burundi kitu kinaweza kifanyika ni kwamba viongozi wabionbo vya kutangaza naona wangefanya nguvu hili watangazaji wapati ya mshahara uu mshahara ndo utatuma watia nguvu tena watangaze mchezo mchezo ipate na fasi kwenye habari za taifu kitu kingine naona ni, ni katika urugenzi wa, wa vyuwanja vya michezo inaona kwa mba hakuna fasi watangazaji wana simama ili wafanye kazi zilivyo inaonekana kwamba wanasimama kwenye watu ambao wa kuna michezo Iyo inatuma kufanye kazi yao fidelio na ni wito gani unaweza kawatolea waandishi wa michezo nchini hapa Burundi waandishi watangazaji wa mchezo mimi na watolea mwito waindele na kazi zao kesho wanaweza kupata chochote wanataka Waindele na mchezo waendelee kutangaza wasikatikie moyo na kitu na omba e, viongozi wafanye nguvu ili kwa kujenga viwanja vya michezo waache nafasi ya watangazaji hapo watasimama ili watangaze vilivyyo michezo na hadi hapa mpenzi msilizaji la ziada sina spoko nikoterem chananga na unashukuru ambao mmetegaskia mtangazaji wa mwisho ninawashukuru pia afuni mtambo bisi rafina kizimana langu jina Moize Misago, mchana mwema kwa <mulia>